Bra skola, vi, frågeteckningar så här. Precis, vi har varit ganska konkreta i ett för vi tänker att vi går åt helt andra hållet i ett Men däremot, det här kommer bli ganska konkret också. Det här kommer bli väldigt konkret, mycket mer konkret än vad vi brukar vara, tror jag. Det tror jag med, faktiskt, Hur är så. Det kommer att handla om bra skola, frågetecken. Mm. Bra skola.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 jag där vet någonstans... inte det eftersom jag fick barn innan appen. Okej. Varför, ja, men, för... det, det finns en app som liksom, säger nedräkningsfunktionen ja, ja, med möjliga ja. cool. grejer ja. där någonstans. Tänker jag brunn på jag, jag är ingen expert på det området för jag vet inte ett jävla skit men, men, men jag vet att de finns <laughs> och jag tänker så brunn på hur pass detaljerade de är. Mm. Jag tänker man skulle kunna tänka sig att appen kan då mata in data från liksom utryddes och och liksom allt möjligt, mm. för att få precis liksom, information om hur det går för dit barn just nu. Mm. Du har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 Ja, men då undrar jag liksom så här, ett år efter valet är skolfrågan död nu? Är vi färdiga med skolan? Ja, det är det klart? Är det bra? Det nu. Den är, är, den bra? är, det bra? Har den är politiserad. Med och är sedan har vi sagt så inga fler stora reformer, inga fler Nej. skärper nu. Alltså, låt oss bara landa lite. Nej, ja, men det, det är klart. Tid. Men jag tänker bara att det är det trend i tiden, är det trendbråt? Är det så där? Alltså, jag tycker mest att det, det illustrerar ganska mycket hur media och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 vi släppa mm. in någon annan så kan det ju på ett sätt men det jag tänkte det, det är decemberöverenskommelsen, det är massiva liksom, projekt för att ta hand om nyanlända och så det är, väl, det är liksom det är stora grejer som på något sätt rubbar hela den debatten då borde verkligen se om jag för den kvarten som jag såg för att mm. där det är intressant i det att liksom det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 det känns inte som att det är så skidrimligt utifrån. Jag lyssnar in lite på, alltså för det var en person som hatar politik så lade jag ändå rätt mycket tid. det, jag ja, det är väldigt på rådigt att du hör, ja. eh, Men jag lyssnade på eh, Stefan Löfven, han hade en presskonferens när jag var på ah. bilen. Och sen så eh, hörde <laughs> jag på den här grejen för att jobba <laughs> samtidigt. Och då, det känns lite som att liksom hela högerprojektet på något sätt, de röstar ändå på sina egna budgetar. Ja, jo, men det Vilket förstår jag. att den jag. kommer att gå igenom och då är det ändå ganska chill och det är ganska lugnt och mm. det skrev till en del för att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 Det enda de gör i sina regelbundna skolinspektioner eller själva inspektioner var sjätte år eller så. Mm. Utbildningsinspektioner när man går från kommun till kommun. Mm. Det där är bara så här, följer ni lagen? Vilket absolut <laughs> inte är samma sak med den här skolan bra eller inte. <laughs> nej, nej, nej, alltså, nej, följer nej. man inte lagen så blir man tappad och, liksom och då blir man ansvarig för. Det blir bra så då blir man lite bättre. Men, men det är ju inget som helst som har att göra med bra skola.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 3600. Ja. Jag vet inte hur vet man det Sju gånger alltså hur? Ja men vad, vad är det liksom poäng? Alltså hur, hur stor kan skillnaden vara? Om jag menar så här, vad, ja. vad är max hur, hur dålig kan man vara i det där? Liksom förstår du jag menar? Det, det är en fråga som många ställer sin från skolan <laughs> vet du vad <laughs>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 Vår kommun vita just för skolmiljön, ja. arbetsmiljön. Eh, det blir faktiskt väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Alltså jag, såg en rolig, det blir också sidospår, jag såg en fantastiskt rolig artikel om vällingen i Sydländska i, i helgen. Uh -huh. Det var någon eh, skön person i Malmö som har skrivit en debattartikel om att gränsen till Wälingen. Utifrån att det är tiotusentals <laughs> människor som kommer in varje dag och snor deras jobb och bara spottar på gatan och bara förstör och bara jävlas. Vad har de här att göra? Har vi verkligen en råd?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 Nej, nej visst. Men, <laughs> men, men, men jag tänker att jag alltid i alla de här rankingarna så får man ju liksom ta vad går att mäta. Alltså, yeah. jag, jag tänker så här, det finns ju de. Det finns vissa sådana här rankinglister som och och mer det känns som så här betyg per krona, liksom rankingar. Mm. Och, och, och då föredrar jag ändå någon som är lite mer balanserad. Yeah. Någon som, som värderar olika saker, och då kommer jag att tänka så här: oh, det är en lärarkommunslista där det är partsinlaga. Men, men, men faktiskt är att de flesta av de här kriterierna typ hälften.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 Och samtidigt med att säga resurser i undervisning. Det är ju det är så himla typiskt att det ska vara liksom så att det här har lärarna bestämt i deras liksom partslaga. Att man vill ha vettiga resurser för att bedriva en vettig verksamhet. Det ska anses vara någon sorts förmån.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 Nej, nej jag vet inte Det enda jag, jag, jag funderar på är ju Det blir ju återigen den här tävlingen Mellanskolor, mm. alltså att man pluggar ja. Man pluggar för betygen Man pluggar för PISA man, man utvecklar man för, för bästa skolkommun Kan du tänka att det finns kommuner som har det som mål mm. på, I någon dimension så vill det ha som mål Att bibehålla en hög mm. Poäng eller en låg poäng då I bästa skolkommun Det är ganska märkligt att man vill ha på det sättet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 det var en ganska bra avsnitt där har varit att lyssna på om man inte har hört det ja. men nu smet där, där någonsin landde vi att det syns inte konstigt att många skolor saknar visionen ja. och många kommuner visar vi ska ha Sveriges bästa gymnasieskola. varför då ja och vad är bra igen mm. vad är Sveriges bästa och hur ja. vet vi liksom eh, vad som är bra alltså på riktigt, vad känner du vad känner vellingen på att de är bättre än sina gränkommuner varför är det ett värde för dem? Alltså, om det hade varit ett mål, nu är det inte säkert att de har det. Men liksom, varför skulle en kommun vilja. Har som mål ja, de, att bli vi... bäst i den här rankingen. Det känns ja, men kan sjuk. man inte sno några så här invånare? Så... <laughs> kan man <laughs> inte sno några invånare? För ja, men nu tangerar det... <laughs> vi någon sorts gråzon där. Vad är det juridiskt? Vad är Nej, jag menar inte så. Jag menar att, att Vällingen, då, om de är bästa skolkommunen, ja. så kanske folk väljer att flytta till Vällingen. Det var så jag menar. Jo, jag visste klart att det är en som är jättehög. Alltså, ja. Särskilt om de vill ha de här småbarnsfamiljerna, liksom, övre medelklassen de som engagerar sig de som...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 Vilka betyder Gör de det? Har, vi... har man tillgång till den statistiken ah, Ja, det har man ju. Alltså, det måste man väl ha. Vilka betyder alltså, man... har man tillgång till om man gräver den ah, jag... men, liksom, men publiceras i tidningar. Ja, men liksom jag tror vi man måste liksom... delge den. Det, det är inte så... ja ja, det publiceras i tidningar och möjligt. Och då är det så här ja, då har vi För antar man att säga man blir bättre av att gå med de som är bättre.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 Blir det så då i bästa skolkommun för Andi, att an det att de skolkommuner som ligger Vad händer med ner... vingåkare när de hamnar på plats 290? Och vad ja. är det värt det? Är ja, det ja, är precis, det schysst... är det värt det? Huh? Är det? Är det schysst att utsätta Vingåker för det för att lyfta välningen? Är det någonting som vi som skola, nationella skola har någon glädje av? Precis, eller, eller eleverna i Vingåker? Alltså, åh, vet du vad? Vi borde, vi, vi borde åka till Vingåker. Det är nog första gången på länge som någon säger det. Men, men vi borde åka till Vingåker och se vad händer där. Det är skitintressant. Det var jätteintressant att åka till Vingåker. Var ligger i Vingåker? <laughs> men det låter som att det ligger någonstans. Nej, ja, just det. ja, men det ser vi fortfarande ingenting. <laughs> här. Ska se. Det ser jättefint ut på bilderna. Det ligger nära lite sjöar alltså. <laughs> Eskilstum. Örebro. Mellan Katrineholm. Nu pratar vi.